Alexandru Lăpușneanul de Costache Negruții Prima novelă istorică din literatura română Alexandru Lăpușneanul de Costache Negruții apare la 30 ianuarie 1840 în primul număr al revistei Dacia Literară înscriindu-se într-una dintre direcțiile imprimate de articolul program Introducție conceput de Mihail Cogălnicianu și anume Inspirarea scriitorilor din istoria patriei. Pentru crearea acestei novele, negruții se inspiră în principal din cronica lui Grigore Ureche. Tema novelei ilustrează evocarea unui moment zbuciumat din istoria Moldovei în timpul celei de-a doua domnii a lui Alexandru Lăpușneanul, 1564-1569. Structura narrativă a novelei este simetrică și riguros construită cu un echilibru solid fiind organizată în patru capitole, fiecare purtând un moto semnificativ pentru conținutul acestuia. Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau! Cuvintele aparțin lui Alexandru Lăpușneanul, care a răspuns la îndemnul de a renunța la tronul Moldovei, adresat de către boierii veniți să-l întâmpine. Ai să dai samă, doamnă! Este replica văduvei unui boier ucis de Lăpușneanul, amenințare adresată doamnei Ruxanda, soția domnitorului. Capul lui Moțoc vrem! Sunt cuvintele mulțimii de țărani veniți la curtea domnească să se plângă de asuprire a boierilor, de sărăcie, de foamete și de viața lor devenită insuportabilă. De mă voi scula, mulți am să popesc și eu, sunt cuvintele lui Alexandru Lăpușneanul, aflat pe patul de suferință ca o amenințare împotriva celor care îl călugăriseră. Compoziția narrativă reunește mai multe curente literare clasicismul, definit de simetria și echilibrul solid al nuvelei, romantismul, reprezentat atât de psihologia și tragismul personajelor, cât și de scenele cu tremurătoare, realismul, ilustrat de adevărul istoric al celei de-a doua domnii a lui Alexandru Lăpușneanul. Construcția și momentele subiectului Acțiunea este clară și se bazează pe conflictul bine evidențiat dintre domnitor și boierii care îl trădaseră în prima domnie și îl siliseră să părăsească tronul Moldovei. Naratorul omniscient și narațiunea la persoana treia definesc perspectiva narrativa nuvelei. Timpul narrativ este cronologic bazat pe relatarea în ordine a derulării evenimentelor situate într-un trecut istoric, iar spațiul narrativ este real, Moldova secolului al XVI-lea. Incipitul este reprezentat de informația cu caracter istoric despre Ștefan Tomșa, actualul domnitor al Moldovei, care ucisese cu Buzduganul pe despot-vodă pentru a-i lua tronul. Iacov Ieraclid, poreclit despotul, perise ucis de Buzduganul lui Ștefan Tomșa, care acum cărmuia țara. Modalitatea narativă se remarcă așadar prin absența mărcilor formale ale naratorului, de unde reiese distanțarea acestuia de evenimente. Expozițiunea Sub motoul Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau, naratorul relatează episodul venirii lui Alexandru Lăpușneanul în Moldova, hotărât să ocupe pentru a doua domnie, tronul țării, de unde fusese izgonit de către despot Vodă, printr-un complot pus la cale de mari boieri moldoveni. Acesta, la rândul său, fusese ucis de către Ștefan Tomșa, care acum cărmuia țara. Alexandru Lăpușneanul izbutise să adune oști turcești și venise acum în Moldova cu gândul de a izgoni prerăpitorul Tomșa și de a-și lua înapoi scaunul domnesc, precare nu l-ar fi pierdut dacă n-ar fi fost vândut de boieri. De aici reiese conflictul puternic între fastul domnitor și boierii trădători, conceptul conflict fiind o componentă specifică nuvelei. Împrejurările și succesiunea la trona domnitorilor, așa cum sunt ele prezentate de narator constituie fapte reale consemnate de istoria Moldovei. Aceiași boieri care îl trădaseră în prima domnie, veniseră acum să-l întâmpine aproape de graniță. Vornicul Moțoc, Postelnicul Veveriță, Spătarul, Spancioc și Stroici. Aceștia vor să-l convingă să renunțe la tron deoarece țara este liniștită, iar norodul nu te vrea nici te iubește. Ca în orice nuvelă, intriga este bine evidențiată. Lăpușneanul, fiind hotărât să se instaleze pe tronul Moldovei, le răspunde boierilor cu ochii scânteind ca un fulger. Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Și dacă voi nu mă iubiți, eu vă iubesc pre voi. Să mă întorc? Mai degrabă și întoarce Dunărea cursul îndărăpt? Desfășurarea acțiunii Boierii încearcă să-l convingă să renunțe la ocuparea tronului apelând la formule patriotarde privind biata țară interesându-se ironic cu ce va sătura el locomia acestor cete de păgâni. Cu o ură imensă și cu o sete de răzbunare nestăpânită, lăpușneanul le lă răspunse cu satisfacție nedisimulată. Cu averile voastre, nu cu banii țăranilor pe care îi jupuiți voi. Voi mulgeți laptele țării, dar au venit vremea să vă mulg și eu pre voi. Speriat de amenințările lui Lăpușneanul, Moțoc cade în genunchi, dar Alexandru nu se lasă păcălit de tertipurile boierului, pe care îl știe, învechit în zile rele, deoarece îl trădase pre despot, mai vândut și pre mine, vei vinde și pre tomșa. Cu toate acestea, Lăpușneanul îi promite să-l cruțe pentru că e folositor, ba mai mult, îi făgăduiește că sabia mea nu se va mânji în sângele tău. Al doilea episod are cam o ai să dai samă, doamnă, și începe cu înscăunarea lui Lăpușneanul, care este primit de norod cu bucurie și nădejde, însă boierii sunt înspăimântați, fiind conștienți că poporul îi urăște, iar noul domn nu iubește. Prima decizie pe care o ia Lăpușneanul este aceea de a arde toate cetățile Moldovei, în afară de Hotin, cu scopul de a stârpi cuiburile feudalității. Apoi trece la pedepsirea aspra a boierilor, le ia averile și le taie capetele. La cea mai mică greșeală dregătoriască, la cea mai mică plângere, capul vinovatului se spânzuran poarta curții și el nu apuca să putrezească când alt cap îi lua locul. Doamna Ruxanda, soția lui Lăpușneanul și fica bunului Petru rareș, înspăimântată de cruzimile crimelor înfăptuite de soțul său, îl roagă să nu mai verse sânge și să înceteze cu omorurile. Ea este impresionată de cuvintele văduvei unui boier ucis care o amenințase. Ai să dai samă doamnă, pentru că bărbatul tău ne taie părinții, bărbații și frații. Zâmbind, Alexandru Vodă îi promite pentru a doua zi un leac de frică. Prin flashback, naratorul inserează o scurtă biografie a doamnei Ruxanda cu trimitere directă la cronică, din care reiese faptul că, după moartea tatălui său, voievodul pentru Uraresi rămăsese orfană la o vârstă fragedă, sub tutela celor doi frați mai mari, Ilias și Ștefan, care se dovediseră incapabil să domnească. Ruxanda îi fusese hărăzită lui Joldea, dar Lăpușneanul îi tăiase acestuia nasul și se căsătorise el cu fica bunului Petru Rareș, ajungând astfel pe tronul Moldovei în prima domnie. Punctul culminant Punctul culminant începe odată cu al treilea capitol, care are ca moto, Capul lui moțoc vrem. În acest episod, secvența de la mitropolie scoate în evidență perfidia feroce a personajului. Alexandru Lăpușneanul păcuse de știre tuturor boierilor, să participe împreună la slujba de la mitropolie, după care erau cu toții invitați să prânzească la curte, cu scopul de a împăca pe domnitor cu boieri. Ca niciodată, în ziua aceea, pușneanul venise la biserică îmbrăcat cu toată pompa domnească și după ce a ascultat cu smerenie slujba. S-a închinat pe la icoane, a sărutat moaștele sfântului, a rostit un discurs emoționant, în finalul căruia își cere tuturor iertare și îi poftește preboieri să vie ca să o spăteze împreună. Spancioc și stroiți se sfătuiesc reciproc să nu participe la ospățul domnesc, dar ceilalți boieri se bucurau de o schimbare, care le dădea nădejdea că vor ocupa iar posturi și vor aduna noi averi din sudoarea țăranului. Boierii sosesc la palat însoțiți fiecare de câte două-trei slugi, adunându-se boierii 47 la număr. Spre sfârșitul ospățului, descris detaliat de narator, la semnul domnitorului, toți slujitorii de pe la spatele boierilor scot jungherele și îi lovesc, iar alți ostași se năpustiră cu săbile în ei. Privind măcelul, Vodă râdea satisfăcut. Moțoc se silea și el să zâmbească pentru a-i face pe plac domnitorului, deși simțea părul zburlindu-i se pe cap și dinții să-i deoarece 47 de trupuri zăceau pe parchet. Scena este de factură romantică prin violența faptelor și a imaginilor impresionante. În timp ce puținii slujitori aflați în curte, care cu viață sărind peste ziduri, au dat larma pe la curțile boierilor, așa că o mulțime de norod, tot orașul, venise la porțile curții domnești. Lăpușneanul trimite pe armar să întrebe ce vor și ce cer și-și exprimă față de moțoc pornirea de a da cu tunurile în prostimea aceea. Moțoc este de acord, deoarece dacă au murit atâția boieri, nu-i vreo pagubă cormurii câteva sute de mojici. Întrebată ce vrea, prostimea rămăsese cu gura căscată, deoarece ei veniseră fără un scop anume. Se luaseră unii după alții, ca și acum, când încep să-și nemulțumirile, să micșureze dăjdiile, să nu ne mai jăfuiască, am rămas săraci, n-avem bani, ne-i-au luat toți moțoc. Și brusc, toți ca unul încep să strige, capul lui moțoc vrem. Moțoc, înspăimântat peste măsură, se lamentează și se roagă Maicii Domnului jurându-se să ridice o biserică, să postez câte zile voi avea, să ferec cu argint icoana ta cea făcătoare de minuni de la monastirea neamțului. Imediat însă, în contradicție cu zmerenia anterioară, îl roagă pe Vodă să pună tunurile întrânșii, să moară toți. Eu sunt boier mare, ei sunt niște proști. Vodă îi răspunde tăios, cu sânge rece. Proști? Dar mulți? Să omor o mulțime de oameni pentru un om? Nu ar fi păcat? Și profitând de această situație, lăpușneanul îl dă pe moțoc norodului care se repede asupra lui și îl sfâșie, bodă pedepsind astfel un alt boier trădător, fără ca sabia lui să se fi mânjit de sânge, așa cum promisese. Linșarea boierului moțoc este o altă scenă de factură romantică prin imaginea violentă a mulțimii care s-a repezit asupra lui ca o idră cu multe capete și într-o clipală îl făcu bucăți. Lăpușneanul pune apoi să se reteze capetele celor uciși, după care le așează în mijlocul mesei, după neam și după ranguri, făcând o piramidă de 47 căpățâne, vârful căreia se încheia cu capul unui logofăt mare. Când termină, o chemă pe domnița Ruxanda să-i dea lacul de frică promis, însă ea leșină la vederea acestei grozăvii spre dezamăgirea domnitorului. Femeia tot femeie. În loc să se bucure, ea se sperie. Deznodământul. Deznodământul coincide cu ultimul capitol care are ca moto De mă voi scula, premulți am să popesc și eu. Timp de patru ani lăpușneanul își respectă promisiunea făcută doamnei Ruxanda și nu mai ucide niciun boier, dar născocește tot felul de schingiuiri, scotea ochi, Tăia mâini, ciuntea și seca pe ce avea prepus. Era totuși neliniștit pentru că nu pedepsise pe spancioc și stroici pe care nu reușise să-i găsească, simțindu-se mereu un pericol de a fi trădat din nou de aceștia. Se disting în această secvență o elipsă narrativă și o elipsă temporală, deoarece narratorul nu relatează întâmplările, ci comprimă în câteva fraze evenimentele celor patru ani. Vodă se retrage în cetatea Hotinului, unde se îmbolnăvește de lingoare și delirul frigurilor. Îl mustră conștiința pentru toate cruzimile înfăptuite, de aceea îl cheamă la el pe mitropolitul Teofan, căruia îi cere să-l călugărească, lăsând moștenitor la tronul țării pe fiul său, Bogdan. Mitropolitul și episcopii, crezând că se sfârșește, îl călugărire punându-i numele Paisie, și îl proclamă pe Bogdan, domn al Moldovei. Spre seară, presimțind apropiatul sfârșit al lui Vodă, au sosit în cetate Stroici și Spancioc. Trezindu-se din starea de inconștiență și văzându-se îmbrăcat în rasa de călugăr, Lăpușneanul se enervează foarte rău, își pierde complet controlul și amenință cu moartea pe toți, inclusiv pe soția lui și pe fiul său. M-ați popit voi, dar de mă voi îndrepta, mult am să popesc și eu." iar precățaua asta voi să tai în patru bucăți împreună cu țâncul ei. Îngrozită de amenințările lui Lăpușneanul, doamna Ruxanda acceptă sfatul lui Spancioc de a-i pune soțului ei o travă în băutură, fiind încurajată și de mitropolit, care îl numește Crud și Cumplit. Scena otrăvirii este cutremurătoare, deci romantică. Stroici și Spancioc se uită cu satisfacție la suferințele lui Vodăi iar stroici cu un cuțit îi descleștă dinții și îi turnă pe gât o trava ce mai era pe fundul paharului, spunându-i cu bucurie, Învața a muri, tu care știai numai să omori. Vocea auctorială descrie în detaliu chinurile îngrozitoare ale domnitorului care se zvârcolea. În spasmele agoniei spume făcea la gură, dinții îi scrâșneau și ochii săi sângerați se holbaseră, până când în sfârșit își dete duhul în mâinile călăilor săi. Alexandru Lăpușneanul, lăsând o pată de sânge în istoria Moldovei, a fost înmormântat la Mănăstirea Slatina, unde se vede și astăzi portretul lui și al familiei.